الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك كنبلا ام من ربكم عظيم تدیسانہ خطابات ذکر کی لوتا اولا نے خطاب دے تر بہا 60 نمبر ایت پورے ات نعمتوں ذکر دے پ بنی اسرائیل او دعا زابوں ذکر کی او اختتام د دې بای پتر ری و اذنا جینا کوم من ال فرعون <تصفيق> کلا تشخلاص <تصفيق> پلی و اذنا جینا کوم کلا تشخلاص پلی مون غتاسو من دلتا عطف د دعا خاص باندی دلتا عطف دا, دا خاص دے پا ام باندی مخیم دا نعمتونو ذکر و دا نعمت دلتا دا خاص نعمت ذکر دے نجات من الفرعون من آل فرعون کلا چخلاس لیمونگتا سود الفرعون یا نونام یا سوال راضی پتا سبانه نحوی چې آل مضاف ده فرعون مضافن الیه ده او قانوندار چې مضافن الیه خاریبی د حکمنا نه کړه چې او حکم متوجی شي مضاف مضافن الیه تا مضافن الیه بدغه حکمنا خارج وی نو معناتا کلا چې خلاص مې کړی تاسو من آل فرعون دا آل د فرعون سمانه دا آل خلاص شوي نه د فرعون او حال دا چې الله خدای د فرعون او د آل ځوانو خلاص کړیږي ځکه شیخ او فرعون او آل هم دي او دا د قیدی د وژن محقق د دواني ویلا چې فرعون ان andet ubshay padri yak ke nijat de firawni zikr kray wallah le qari paagba ne rat kray pura adat de bas jawab wi deyo jawab ibn qayyim pa jalal afham ke afham ke zikr kray she al لو په حکم د مزاف کې مزاف له هی هم داخلي یعنی ارځ کم سیس ته اضافه شوه ده او د یو حکم نسبتدو ته شنو په دې کې وا مزاف مزاف له هی دواړه دا ورسدات آل د دې قايدينه مستثنا دی د دې نه په دې قايدينه نغسبا منغا مجموعا مانا دا مضاف و دا مضاف لحيك و ندسي بوايه وإذ من آل فرعون كلا ايش نجات بدارك تاسطاد فرعونيانوناو زکای ابن جوزی وعی المرادو مراد ددنا فرعون او آل دوان دی کلای چنی جات می درک تستا فرعون یانو ناو فرعون دمی سر بادشاہ تا بے فرعون وعی دادا غلقب دے لکلق سر بادشاہ تا لکه درو روم بادشاہ تبع قیصر وایا او د فارس بادشاہ خانو تبع کسرا وایا نو سرور به هر هر بادشاہ تویل چې د مصر بادشاہ بو داسی مدارک داسی ویل من ال فرعون د موسی عليه السلام د وخت د فرعون سره مو چې دېک د دا اخو میومنانه لا چې د مصر هر بادشاہ ته فرعون وایو خو د موسی عليه السلام د دور فرعون چېو داغپل نمسو نيو قال دا چې دا ډېر مشهور کول دی ولید ابن مساب مساب ابن دویم قال په دې کې دا د فیتوس مقاتل زادالمسير دغه نه د نقل کړي دریم قول په دې کې مساب ابن ریان څلورم قول په دې کې مغیث ده د موسی د دور فرعان سنم دی را یا نوم څه ده مساب یا ولید ابن مسعب مسعب ابن ولید ابن مسعب در فی توس پا توسرا او در امن مسعب ابن ریان اصلور امنم ذکر کر دیم مغیس اگور ازاد المسیر اٹتر صفاورانی جل کی د موسی عليه السلام او د یوسف علیه السلام دا غد د دور فرعونمسته د موسی عليه السلام د دور فرعونمسته ا د یو په میاس کې اکثره من من 400 سنه د سلور سو نه زیات عمر تیر شوه د یوسف علیه السلام د دور د فرعون ریاں نوم و ایذ لجیناکم من ال فرعون خلاص می کئ تاسو د فرعونانو نا د موسی علی السلام د دور فرعون ډېر هوشیار تر شوی دا څنګه سربارش کازی ابو سعود په خپل تفسیر کې لیکلی انه کان اے عتر پروش ہو پس پهن یار کی آ تر به خر سوال دی فرعون کبت ہو دیون قرضاته شو موارب شو چکل غریب شو نو فستر ال القرود جلاوتن ای باندې مجبور شو چه مزدور لازم ملک شام طرح فلم یستن لك المقام ال کس خله ونه لگے تا می سر ترا گئے چې می سر ترا گئے دللا سانتا ګورا فراع فی ظاهری هیملم منل بیت فی بدرهمن می سر بهر تر ته چرا گئے فټه کی پراته دی کی پسو اگے یو بار یو دیر هو ادل پړک دا چې ماشا الله تا وړې رازاندياره شاید چې زدا خار ته وې سمان یو یو فټکه په روپي خرڅوم نو هغه ځکه کې پیټه پيشا ته بارات او یو فټکه په روپي خرڅاو حالته ټول بار په یو روپي ایستې دلته یو فټکه په روپي خرڅې پدې طریقه سره د ډېر مال جمع کا ساده غاڼې دین ترتیب یې دا وکړم د جمعکولو پته ولا کې دا چې د خار کې دورت ته پوسنشتره خارینا پورسان یو لوی مقبره واه کومه 4 صدې اډیرا نو دێر هغه په قبرستان کې دی روا چې ولا خیمه ولا ګور او आवाज هکو آو انا امین المقبره زده د مقبره امین یما بادشاه مقرر کړایمان او هیڅوک بنا پرېګډه ما چدل تا څشه د فنکي مړ د فنکي تر څو پورې چماله پینځه درهم نه راکړي لو خال کوه قبرستان تمړه راوړ پینځه روپې به د لور کولیو مړ به خفاو وبار اغلې وا درو میاشتو کې د ډېر مال جمع کاو دا بادشاہ او قریبی وزیر را گئے داگمڑے ہو دے پینزر روپے را گیا اگر رو راولے در کم ویزرہ دے امینیمہ ویتا چاہ مو قرر کڑے اگر وڑا خبر پر د روپے را گیا الارو بادشاہ تے رپورٹ پیش کر چے بادشاہ جی دلتے ہو سڑے دے ہو قبرستان امین مو قرر کڑے تا دے مو قرار کڑے دا دا اوردر فرمایله هغه عزت صحابه ریم علی فرعون گرفتار ش رقم مشهور فرعون چې د موسی علی السلام د دور دا گرفتار شال ته پیش هغه مخینی فرعون ته هغه را ته چا مقرر کړي اگر ته ځې مقرر کړي خرورا نوولی دیدان سکار کاؤ ویماتاتا خود دل ایچستا پخار کنا پرسیدا ابا چاہ جی در روپو ہو گئے نیم در دیوالا ابا چاہ جی پر استعمال قرآن دی سنگ با سمیگی ویلما پل مشیر مقرر کاؤ اگد ایک پل مشیر مقرر کا نہایتی او خیار د هر ترتیبونه د جوړ کړه ملک په صحیح رحبان روان شو او کراچي هغه کوفات څخه لوখাল کو د خپل بادشاه مقرر کړه ا بیا د دې ست دراجي تورا سي چې انا ربکوم الاعلى زستا سو د ټولو نه لوی رب د ټولو نه لوی رب زستا سو د پاره يم تفسیر ابو سعود په دی باندې پروا باس 99 صفه ولا نجيل کے 100 صفه ولا نجيل کے حالت ہو رہی وائزناکم من آل فرعون يسومونکم رسول بیت استنا کرعاب رسول بیت استا تکول بیت استا تاسو ست به چکول رسول به نا کار ازاب وزری وای نا کار ازاتو سلا کار ازاب بني اسرائيل پتسما قسم کارونم تفسيم کړي اصنافن في الامال يبنونا ويحرسونا ويحملونا الازقال زینت ته تا صبا بادای جوړا وای زین تو یری او تا صبا کروندیک وای زین تو تا صبا پیټی راولای چاته چې سی عبادت کوی د بنی اسرائیل او خو تا لهم چموږ لا بواله ریشی صرفه قسم قسم کارونو کې مبتلا یسومو نکو رسول بے تاستانا کارا عذاب تو دبیقونا ابنا اکم دا تفسیر دنا کارا عذاب دے زکایات افسران نرے ذکر کردے الال وال بے ستاسو زامن الال وال بے ستاسو زامن فرغان دبن اسرائیلو زامن حلال وال تزرو زنانو باندی سل کسان مقرر کڑی تزرو زنانو باندی لس کسان مقرر کڑی و زنانو باندی یو کس مقرر کڑی چه الگ پی داشینو علالے بے داشی تفسیری تبری دو تین سو بارس فاولانی جلکی ویلی نفد دی ترتیب سرا قتلو بی تلکت تسامع ات الفن مهلا كما شمان 90 الف او 90000 نهلاكه او 9000 من اللسكم چكما ده لسكم لسلاق خلقي و عجل لسکم لس لاکا خلق لسکم لسک لاکا معشومان اگو راب السعود ایک سو صفحہ ولنی جل کی یو ذبیحونا ابنایکم الالوالبیستاس الزامن بیا زامنی اوملی علالوال پر ایک ادره قولونا دی یوداچ ابراہیم علیہ السلام دخپلی بی بی سر روان دے بلکه مصر ته چوارا شه دا داور فرعون چې دا حسین بی بی به ولیدا زر سره بيصارولاو د 10 دراز د ابراهیم خلیل الله بی بی ترطا الله په غیبانې میرګه راستل ابراهیم علی السلام دغه ذکر ته ونونه الله اخلصته هاجرا بیا مور لور ورکړه ابراهیم علی السلام الله دا غظالیم د کېد خلاص کو خو ابراهيم خلیل الله په هغه وخت کې او خبره کړې و چې الله په بني اسرائيلو کې زمون په اولاد کې بڑا څخه خلق پیدا کړي چې د فرعونانو حکومت د هرس څخه ودغه د لاس دړې وړې کړي دا, دا پیغمبر خبره وا او دا دې په کتابونو کې چره دل دا فرعون خړې روخيارو د دی ویاله چې تاسو نه چه ده خبره زمان پسر بانی سڑا شی نو زکه بچی ترین علاله ون زکه پیغمبر خبره چرت دروغ روغ نشی که ده دوی چې ده هی چه فیرانی او خوب ده چه اور ده بیت المقدس ده طرف راغی او ده قیبتیانو ټول کورونای و سید لزل ده فیرانیانو اذا بنی اسرائیل او د سیطانو کورونه ته محفوظ پاتې شو د تعبیر والا نشته په سوکو نو هغه و چې په دیو کې به پیدا کیږي او داغه د وژنه واستاه حکومت اب رنګيږي لو بستہ تماشومان ولل ال ال ال ال ال سوروکړه دا دوه خبرې دا د دین سره د دې ستزاز نشته لري درې قول چې دا ویل چې کاهنانو فرعون ته د خبر ورکړو چې څه څه به کیږي خدا خبره غلطه زکره چې کاهنانو ته سعی علم غیب قيواز د الله خاصه ده لو یسبحون ابناکم علال والبس فزمان ويستحيون نسائکم او ژوندے به پرې خوده ساسو بیا نی د او مطلب دا ده استحیات حیات له محفوظ ده یعنی ژوندے به پرې خوده او دامیو یو عذاب تاع له زکړه دېواله د زنانو او کمواله د سړو دا باذاب الله دې او دا سبب د ډېرو کترو ده دندا و استحيون نساکم ژونديبه پری خودې استاسو بیا نه د پارا د بدغرض چې خدمت رب اتره اغیستل د خپل غلط غرض د پاره استاسو بیا نه ژونديبه پری خودلې علامہ قاسم داسې وني دریمانا و یستحینن نساءکم صدا مخص د حیا مغصوره نه ده اوغا مستور زت وی لشی مانا تفشیش به کولو د مستور بوازه اوستا شده بیبیانو و یستحینن نساءکم یفتشون حیا المرته افرجہ حال بها حملن هل بها حمل او لا تفسير كبير 574 صفحه ولني ذلکی او ترى ما من ويستحيون النساء اكون يعني حياء به یعنی دو بحیئی کارون با اغیس تلستا سو دزنان اونا و فی ذالکم بلا ام ربکم معظیم اپا دیکی بلا دا بلا دو مانئے یومان د چه ان نعمتو دطرف دربستا سنلوی حنی دا سن نعمتو دا خلوی مسیبتو جواب دا مسلمان دادا اللہ نعمت زګمو نه سين دی وايي چر د دنیا مصیبت دا د اخرت دبا خاطر شیدا ثنه وی وايي چ تکلیف مسلمان مهربانی د الله دا زګ په د باندې د اخرت خېستکی د پدې کې انیامت او د طرف درب سونه لوی یا اشاره دا دا نجات د فرعون دې کې نعمتو د طرف درف درف تاسو نه لوي دمه را و فی او په دې کې بلا او امتحان ده د طرف درف درف تاسو نه لوي لوي ازمه خو او د دین لوی ازمه خنشي کې ده سره خپل هفته جګر ته ګوري عام عصوم ته ګوري او څوک یې د غټ بربریت په دنیا کې بل نشتهې غټه د ګدي لخت جګر ته ګوره یو ظالم پې چړ کوئ را کاې اوستا لختې جګر الله لويپه ب کومل بهبحه او که چې ووم لوو ستاسو دجهه پان زیناکم لوقلاص میں قریتا سو او غر کرمغا فیرونیاں وانتم تنظرون او تصویر تکتل تا د دې قیامتې نجات مینل غرق چې تاسو همدغه غرق کې دون بچئلې وایسفرقنا کله چې و می چولو کله می چې جدا کو فرق پسل کې فصل او جدا کې دوه توایي وبجدا جدا شوي او هر ايسا کتو دل عظیم پشان دلوي غرشوا سوره شوارات 63 وي فرقنا فصل الله وجعل الله فرقان 12 طريق الله دو لارستا صدا پاره جوړه کړي وبجدا شي دو لس لارې جوړه شوي و ایس فرقنا بکم البحرام کلچه ومیش لولو استاشو دا وجنا دریاب دریاب میں وش لولو بکم لکم باپ مانا دلم سرا مانا فرقنا لکم اللہ استاشو دا پارامی دریاب جدا کام یا سبب یادا منا استاسو د دخول او استاسو د نجات د پارمه دریا بښلولو بحر په قران کې 33 قرت ذکر ده مراد د دې نه بحر القلزم ده لکه تسهیل وای یا مراد دې نه اس اغه بحر احمر وای و اس فرقنا بکم البحر ستاسو ده وجنمه دریاب جدا یا ستاسو ده نجات ده سبب د پارمه دریاب جدا وان تم تنظرون تاسو قتل ورکه دو ده دیوتا دیوارتا قتل ولي زکر دیو خیالم ده نراتا چفران باملا غرکشی وان تم تنظر تصورتک تل ولصلاکا یا شپکلاکا خلق الله تبا کول زکه فرعون د جزاب او خلقو ته ویاله پلو نو قرارو ته چې د دې چتا سو ماته شپغلا کا خلق را جمع کړي نو اګلا جګر نو خړلای چې شپغلا کا په زیبان یوه شپړلسلا کرا جمع کړل یوره چې راځي دوه لسلا کۍ را جمع کړل یوره چې راځي شپړلسلا کۍ را جمع کړل قطا دا استماعيله الفو الفن ومه اتا الفن دوه ورته را جمع تفسیر مذهبی وای ول الاصلاک کسانه را جمع کړل تفسیر ابن جریر وای اس پړ لسلاک خلق را جمع کړل اورا ونه سول ويسفرقنا البحر کلا چومیش لو لو استا شود پارا دریاو بچکڑی او غرک مکڑا فیرعونیان وانتم تلو ضرور تاسورت کتل الله پارل اسلاح کا خلق چرطا لانا سو محفونا علکم بیا ما فیوکڑا منگتا ستا من بعد ذالک رستو دے دینا لعلکم خاص ویز وعدنا موسا کلچوا دو آغستا منگتا موسا علیہ السلامنا 40 لیلتن دصلو یختوش پو کله چوادو کرم غا د موسی علیہ السلام سرا 40 لیلتن دصلو یختوش بیاونی ول تاسو سږ کله را په خدای توبانه پس دلو د موسی علیہ السلام تو سلام نه تور تا اوه تاسو ظالمانی دا تمهید د ورځې و اذ وعدنا وعدنا سوالازي چې وعده خو باید اوفاعل ده صدور غوړي د دوهو طرفونو نه صدور خو د وعده د مصادې طرف نه نشته ری وعده خو صرف الاغ ده او الله وعده کړدا له جواب دا یې صدا مزید پمانه د مجردو کله چې وعده او کلمه غا د مصالح الصلاتو سلام سره یا مزید پاکبلامانا منگو وعدو کلا منگو وعدو عبس تا دمو سع اله سلاة والسلامنا وعدو کلا موسا اله سلاة والسلام دا قبل ولو من تیو وعدو عبس تا موسا اله سلاة والسلام قبول اکنا داسی مزحریم وائی جسد زجاجم داسی او کرا اچ وعدو کلا منگو مسا اله سلاة والسلام سرا اربعین لیلتاً دسلو افتش پو موسیٰا موسیٰا زکر دے لفظ پو قرآن کے ایک سو دی او شجرین سبد موسیٰ علیہ السلاة اسلام موسیٰ بن عمران بنی یسہر بنی قاحص بنی لاوی بنی یاقوب بنی اسحاق بنی ابراہیم موسی علیہ السلام د عمران بچې عمران د یاسر بچې یاسر د قاحص بچې قاحص د لاوی بچې لاوی د یاقوب علیہ السلام بچې یاقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ پاسل کې موسی او په باغونو او په ولوکی پالل شي وي دا لته دغه د قدرت د رب العالمین دا چې څوک به چا په پالنه الله راشي د دشمن په کور کې څنګه پراست نه ام سره يساعدي ذکر د ملک ټول نعمتونو او خواږه په مصالح سلام باندې ختمې ده و ذریعه ده آسیه بی بی دنیا لذیذ چیز با نو آسیه بی بی با ویل فیروان تا چه کٹاسر یا تخلوی سقانداری تا پدیسه که را که موسیٰ لور کما موسیٰ معشوم ده، معصوم ده ده دنیا لوی خواگا په موسیٰ علیه سرم منی اللہ و خود اکڑا اگه دشمن پکور گئی موسا علیہ السلامه که الله په قران کې ډیر راولي ډیر رازي زکه چې دته ډیر تکلیفونه رسیدلې د خپل او د پردو نه نذا بت صلیشی محبوب عالم تا چې محبوبہ پروا مساته موسی تا ګور او اذرا موسی 40 لیلتا کله چوادو کړه موسی علیہ السلام سره تسریفتوشکو اربعین اللیلتا سلوی اختشپو دزل قیدی میاشوہ اول سرزی دزیر حجی ابن جوزی امدا سیوائی اوگور تسیل بحثی صفحہ و لنی جلکی سلوی اختشپو وعدہ مواقستا چتبراش موسیٰ تورات بدر کوما خرازی بطورتا او د تور په غار کې بچی لده چې او د تور په غار کې با پانه خوړې و موسانو زب بیا تعالی تورات در کوم الله هر چاله څورکې غره محمد رسول الله د قران الله ورکا و د غاره حرا حر سټی پټې لري کړي غار ہرات الاڑو خوش بیابانو شادوگانو کے شوداگانو شادوگان پکے ہریان وچ 15 15 شادوگان وسم نہ چانہ ستر گداوی نو سوزی گی ہا کا سو برگرے او اے ختم ہو زنانہ اگر غالت اچھا چولے آتا سشے وائی اگواتا ہی انمی زمان بیڈی شی اگا زنانا جزے اگا سامان ور شردے پدے گاڑا شادو را لنو اگا تیستا و تختاؤ کیا بات ہے اگا چگھے کلے رو را قسم منڈے والے شی ویزا دیر زیادہ حمد وکا شادو بسا بلالو نو حالت پکې خا ګدېوالې ساسو زماده فراخسته یو کنهسته وې هغه کې حسینو مړه خو بس پای کې خو پیسې یا تشو نو هغه دشي سری سری کې کټه گزار کا د دې څه زیاته خطر او جذبه نه شو مات دې ځاواله ولا ولا واپس ولا وای زو ادر اغه شادوگان چې وس دغه شادوگانو سیلونه دي نو پات نه لګی چې په دا وخت کې به کم لیوغان درته دیرو محبوب عالم دا غاره را سختې په تیرې کړه را را سارا ماله کې ساري کو دماس پتان نورس راغی مونی سبدا سن چدا شادوگان زابانه راشی بسمه بسمین کی مار ته وا مارګريا چې پداځه کې نبی رسول الله تني تنها اوسو کټا ګورا نو د غارې هر را په یخ کې با بلکونه په نظر راشي د حرم مونارېخ کاری د بانګو نو आवाजونه رازي خواغه د ور کې بسحالو د غارې هر سخت الله په نبی رسول الله باندې تیرې کړی و اذ عادنا موسی 40 ليله تن <تصفيق> نو قرانه ور ل ورک اقرا بسم ربك الذي خلق یره جبرئیل په تیرا کړه په دې خسي بیابان کې چې جبرئیل راغلی هغه ویره صلاتو و سلامي نیول دې زور ورکړ دې اقرا الله سونه یره په چې دا څوک کم پیره را pore wan khato سوک دیو را pore wan khato زکه په دونې یره دللې چې خدیجه کلبره توې زم ملونی د سرونی خدیجه کمبل ساده را واچوي په ما باندې تبط تبطدا کې دواله ام ساده کلا کلا خدیجه خدیجه وا وې نه نه محبوبہ لا وتا نزاې کې دغاره هر راز سخت په نبی باندې تیر کړې موسی کریم الله د تور غر خوشي بیابان د تورات نه مخکې په موسی عليه السلام باندې الله الته سختې تیرې کوي زوادنه موسی 40 نو کند زیا سکه په بوې کنه ته د قران تفسیر غاړي ولې دمیا کوي خیرات څه څه تا یې هر څه دی فراخه فراخه یې ندي پماو لګتي ریغي ندي پما تندتي ریغي ندي زده قران د پاره شي ګراو کم وای زو عدنا موسی 40 اللیلۃ وادا وکړ الله د موسی رسلام سره تو سلام سره څلورې خوشبو څلورې قرزه قران لور کول اور اصل اصلاح د پارا ور دا ډیر ضروری دی تو کمعارف القران کې لګي اصلاح نفس کې لپاره 40 دن او رات کا خاص دخل ہے اصلاح نفس د پارا د سروي او زودش شپو ډیر دخل دی دارنګ خزینہ کې لګي یو حدیث راوړې من اخلس للہ 40 یوما من اخلاص لله 40 يوما الظاهرتي نبيو الحكمه من قلبه على لساني چاچه دا الله دا پارا سلوې خرزه اخلاص خالص دا الله دا پارا سلوې خرزه تیرې کړې خالص دا الله دا پارا خالص دا الله دا پارا وجید اللہ د پاره سترګې د اللہ د پاره زلګېم د اللہ د پاره نو زهارت یا نابع الحکمت اللہ بچنې د حکمت رازر غنکي مین قلبه اعلی لسانی ددا پزړګې باندې ددا دژړن پچب باندې مانه پزړه کې به د حکمت شینی راز ورغونی کې او هغه بیا په د پجاب باندې سر غندېږي خزینا خزینہ نمبر نواسی نمبر صفحه کې اخلص لله 40 یو خالص د الله لپاره سلوې قرزه ورا انسان پیداې سمداسه سلوې خرزه د حضرت آدم عليه السلام خواړه کمې بیا انقلابات بیا انقلابات بیا انقلابات, انقلابات وسم سلوې خرزي نطفه سلوې پرازي بیا علاقا بیا مزد سلوه सर्वे پرځو کې الله انقلابات انسان څنګه پیدا کای سلوه اختورځو انقلابات وسره دیوajana د چیلې ډیر زیات اهمیت دی و اذ وا عدنا موسى 40 ليله سلو خرج با د الله د پاره تره سابړ کې با د الله د حکمتو چيني راز رغوني کي خدای الله د پاره به تیرو کنه څنګه ستا سوفخه ده اي واه وقا تبدل د پاره وسترګه تبدل د پاره غيبت رزان بچ اسې ان شاء الله زبم توبو واسم تاسو هم توبو واسې خو کور اکلا کا خبره بيغيرتي باندې کو الله چرته بغیبت وانکم الله چرته بد نظر وانکم الله الله زماد لا سخون بمसलमान تا چرته زر ورنکم د چادنن دکې بوم زایا نکم اے الله مرګری ته بتکلیف ونا من اخلاص ل الله 40 یوم تا سو ګره چستا سپڑھڑے کہ اللہ دے حکمت شنیرہ زرگنے یو کنا یو او آکھر و آورے از بردستا حرد دور دے زنان بابا دور کے جماعت رات لے مسجد دا برات لے یو جمیلہ زنان دا پغیبانی دے یو نوجوان نظر و دا ایساد په مارز کې دا مطلع شان واغې ته پیغام ولېږم ناگزیر نه ورته هغه پيښو الله والا زنه 나와 ورته ټیک دا ساده خبره منظور دا خو یو شرط دې ويل سو وې شرط دا دې سلوې فرضي با مزګې پجام باندې فاروق اعظم پسي بوالاړي بګره موشه د جمعې کې نو تکبیر الله با فوت نه ایستانا څه شی باندې فوت کیرو روایت او چې کړه تا تکبیر الله سره سلوې قرځې په جمع مونږه کوو نو کار به وشي کته ما سره نکاح کول واړې نو زبیه تیارې نو ځوانو ته ادا فړې آسان کړې د جمع سره مونږ سره یو او د ده جمعی سر کو پتک بیرو لانو بلا و نو بلا و نو بلا و رز چه دوله سرزی تیری شوی دن و جوان ده زدگی کیفیت بدل شد ماشاالله چه کلا چلویه پرازی پورا شوی از خزی پیغام لیگا چه ون او جوان کت تیاری مزست آسرا نیکا کونو تتیاراو آغانو جوانیل اوس زمام ملاقات اوس زمام د زړګي تعلق د پل مولا سره جوړ شوې زده چار تعلقات ته زمام زمایي احتیاج نشته لري لاو د خپل الله سره ظهارت یا نبی واله حکمت د د پښينه کې حکمت چيني زرغون کی د الله سره د تعلق چيني واله زرغون کی دیوژنارو مونږ دا څونه تباو بربادي زمونږه سلوې فرزي په پابندای نه لګي تدبیرولو په پروا نه ستدي د جمی د مز پروا نه ستدي د نظر پروا نه ستدي د غیبت پروا نه ستدي وایذو عد ناموس کله چوادو کلمنګا د موساره سلام او سلام سره د سلوې خوشبو سمت تخصه مولا ادابیا او ني و تاسو اسکلرا په خدای ته پاستت له د موساره سلام نه تو تور تا وان ظالمون و ظلم کوون کی بیا و ني و تاسو اسکلرا اتخاذ اکثر په جالي شي کی استعمالي جالس کاينی ولې ونه ونیو تاسو اسکی لرام الہا و بل محول مقدر دی ظالمون و ایتاسو زلم کون کی زلم یو شی بغیر دفل محل نی خودل عبادت یو الله اللہ خواسوا نتا بندگی رواقستا نسکی تا دی سم آفاؤنا عنكم من بعد ذالکا بیا آفاؤک لمنگتا ستا پس ده دینا لعلکم تشکرون بیده پارا شکر ادا کئی دلتا ذکر د درمیعمت ده آفا عنی الزم ماکی ده گنانا پتو توبی سرا ماکی ده گنانا اللہ وید ستاس گنام آم آفکو سمع فونا علقوم دیام آفیو پلمنگ تاشتا پست دینا لعلکم تشکرون دیر پاراچ شکر ادا کئی شکر اوباسی لعلکم تشکرون شکر پلغت کی زہور تولیشی لکاربوی شکر سړیو باندې اثر د فراخ کارا شه دارنګي مسند احمد کوم دا سروي اده عظمت شان د شکر پرمبره خدا فرمای الایمانو نصفان ایمان د وحی نصفون شکرون و نصفون صبرون نیم شکر دے او نیم صبر دے صبر چاکر آغے شکر چا آغے دے کامل مسلمان مدار جو سالیکین چھے سوناو کیوں گورے او مقام دا شکر دا دین زیات نور سشے کے دیشی چا اللہ زان مسمع کردے پشاکرن سراو الله یزا شاکر یم شکوران شکر ماده په قران کې 73 دا کوي او هم د شکر شکر د سن جوړ دی قواعد د شکر د شکر قواعد د شکر کوي هم سي دي یا خوزو شاکر لالمشکور تبادل الله پدر کے عاجزی کے شکر ادا کے تب اور تا عجزے دے محب ہو له دغه محبت باستا پڑ کی او در مہترفہ بنعمتہ تباد اللہ د اقرار کوی صلی اللہ و سلم علیه تباد اللہ صفات کے پد او دا نعمت په هغه څه کې نه استعماله چې الله یې بد غنی مه دا پینځه پهوام ده شکر دی او په استلاح د سره کې شکر ستولې شي هغه زهور دا سر د نعمت الله ده پځب باندې دا الله سنا کول اپسړه باندې دا الله محبت په زړګي باندې لرل او په جوارح باندې انقياد او اطاعت دا الله کول تهذيب د مداری جو سالكين دا سويري اوس دا, دا الله دونه نعمتونو شکر پامنګا څنګه ادا کو یو نعمت نه ده د ونې دی د رې نه دی څنګه شکر ادا کې څنګه شکر ادا کې د مشکاۃ الخشتا حدیث دی یو خشتا دعا ده په کار ده چې هر نارینه هر زنانه اګیحات کی نو دا الله ده هر نعمت دی شکر گزار شي دایا کې زال ولیکې نبی رسول الله مان قالا حين یصبحوا کله چې سبا کوي او دا وایي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر كما دعا ذلك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک شکرو اے الله هغه چې تاسو به کړه په ما باندې د یو نعمت یا په یو تن باندې ستاد مخلوق ده نو ستاده طرف نه دی الله ستاسو پر پدی کې شریک نشته دی الله فلک الحمد ولک شکرو ستاده پر استاینه ده ستاده پر شکر ده حدیث کې سر اږي فَقَد أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ دغه دی ورځي ټول شکر ادا کړ او چې بیگایې په وخت کې دعوي نو د دې ټول شپې شکر ادا کا خدای کې بسرب دونې اللهم ما أمسى چې بیگایې کې وای نو څنګه وای اللهم ما أمسى الله نور الله اللہ شکر منشرتا دا کولیشو من خدا دعا با یاد لرای دیکھ را دعا دا نو تد اللہ دا, دا شکر گزار باش مار لے کی گی یاد شو دعا رو ما اسبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنك وحدک لا شریک لکا فلک الحمد و لکا اسانه دعا دا ماشاءالله شاکر دروازه یو د شپې شوی و اذاتینا موسل کیتابا کله چې ورکه موږ امام موسی علیہ الصلواتو و کتاب والفرقان فراکون کې د حق او د باطل لعلکم تهتدور دا پرای چې هدایت بیا موږ یې د آخرت او قیامت دے اعطا الکتاب یا موسی مونږ ته کتاب ورکو کتاب یعنی فلاں واحد دی مورات رنه تورات دی واذ اتینا کلا چې ورک مونږ موسی موسی السلام ته الکتاب کتاب کم کتاب الکوه تورات والفرقان فرکهونی کې د حق او تر فُرْقَان پ قرآن کي ورته ذکر ده د فُرْقَان تین زم استاقات دي په قرآن کي كلا فُرْقَان وای توراته لکه سوره انبیا 48 کې كلا تو فُرْقَان وای قرآن ته لکه سوره فرقان اولني آیات کې كلا فُرْقَان الله فتحي ونصرت ته ولي لکه سوره انفال 29 کی صلو رم فرقان مرجزات ده مصالح صلات و سلام لکا دلتا دامی ومانده دا انزم فرقان نور کتابونه او صحیفی منزلام لکا صورت آل عمران دلتا ده فرقان نص مراد ده نیو قول داره چه دا تورات ده مراد ده مانا فارق ده پمین ده حقو ده باطل که دویم قول داده چه موجزات ده موسیلی سلام مراد دی دویم قول داده چه دی کرا چه ورکم نا موسیلی سلام تا کتاب والفرقان فرق راوستون که پمینز حق و دا باطل که یا والفرقان موجزی بیور لورکری لعلکم تحت یا الفرقان ایلم ده قران مې ورلا ورکه شوا موسی په دنیا کې او زلب قران امرزي لا لكون تهتدون فد پارچ سم العربیه مہی ویس قال موسی